Brev Páls til Kólósumanna Kólósu brefið er þriðja fangelsisbrefið og sversi ætt við Efesus brefið, en Kólása var borgi litlu ansíu skammt frá Efesus. Páls setur fram kenninguna um Krist sem hinn eina frelsara, sem öll fylling alls á jörðu og himni býr í, og sett hefur sátt milli guðs og manna. Fyrsti kabli 14. vers til fyrsta kabla 20. vers. Á grundvelli þessa fjallar hann um síðgæði og líf hinn og ræðiskegn falskenningum um að menn þurfi að semja segja annarlegum síðum og skoðunum til þess að öðlast hjálparæði í Kristi. Bref Páls til Kólósumanna Fyrsti kapli Kveðja Pál að vilja guðs postuli Kristi Jesu og Tímóteðus bróður voru heilsa þeim í Kólósu sem eru trúðu og helguð sískin í Kristi. Nauð sé meiriður og friður frá guði föður vorum. Fakkir og fyrirbæin. Ég þakka guði föður drottins þess Jesu Krists ávalt er ég bið fyrir ykkur. Ég hef hryst um trú ykkara á Krist Jesu og um kærleikan sem þið berið til allra heilagra vegna vonarinnar um það sem þið eigið geymt í himnlunum og þið hafið áður hryst um í orði sannleikans fagnaðar erindun. Það er ekki aðeins komið til ykkar heldur alls heimsins og ber ávöxt og vegs eins og það hefur líka gert hjá ykkur frá þeim degi erðið herðuða og sannfæriðust um náðgúðus. Þið sama hafið þið og numið af epafrasi elskuðum samþjón okkar sem er trúr þjón Kristis í ykkar þágu. Hann hefur og sagt okkur frá kærleika ykkar sem andinn hefur vakið með okkur. Frá þeim degi er í heyrði þetta hef ég ekki látið af að byðja fyrir ykkur. Ég byð þess að guði látið andasinn auðga ykkur að þekkingu á vilja sínum með allri speki og skilningi, svo að þið breytið eins og guði líkar og þóknist honum á allan hátt að þið berið ávost með hverskinn skóðum verkum og vaksið að þekkingu á guði. Hann styrk ykkur á allar lundir með dýrðar mætti sínum svo á fyrflist þolgæði kvívetna og lindi og getið með gleði þakkað föðurnum sem hefur gert okkur fært að fá arleifð heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu sinda okkar. Guð í Kristi Hann er ímynd hins ósýnilega guðs, frumburður allarar sköpunar. En var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni, heið sínilega og heið ósýnilega, hásæti og herradómar, tegnir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Og hann er höfuð líkamans, kirkjunnar, hann sem er upphafið frumburðurinn frá hinnum döiðu. Þannig skildi hann verða fremstur í öllu, fyrir að í honum þoknaði skuði að láta alla fyllingu sína búa. Og láta hann koma öllu í sátt við sig, öllu bæði og jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu úteltu á krossi. Ykkur sem voru áður frá hverju guði og óvinnveitt í huga og vondum verkum hefur hann nú sætt við sig með döiða krist í jarneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilug og lítalaus, óafinnanleg ef þið standi stöðu við trúnni á föstum grunni og kvikit ekki frá von þess fagnarerindis sem þið hefðið heyrt og bóðað hefur verið öllu sem skapaðir í heiminum. Ég, Páll, er orðin þjóðn þess Hann boðum við Nú er ég glaður í þjáningum mínum ykkar vegna og uppfylli með þjáningum líkama mínns það sem enn vantar á þjáningar Krists til heilla fyrir líkama hans kirkjuna Hennar þjóðn er í orðin og hef þar hlutverk að boða Guðs orð óskorað Lindardómin sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynnslóða en hefur nú verið opimberaður Guðs heilugu Guð vildi opinbera þeim fílíkan dýrðar ríkdóm hefna þjóðir eiga í þessum lendardómi sem er kristur meðal ykkar von dýrðarinnar. Hann bóða ég áminni og fræði hverð mann með allri speki að ég megi leiða alla fram fullkomna í kristi, að þessu strýta ég og strýði með þeim mætti sem kristur lætur kröftulega verka í mér. Annarköfli Ég vil að þið vitið hversu hörð barátta mín er vegna ykkar og þeirra í lát í og allra þeirra sem hafi ekki séð mig sjálfan. Mér langar að allir uppörvist í hjörtum sínum, saminist í kærleika og öðlist fulla sannfæringu og innsýn og geti görþþekt lendardón Guðs sem er Kristur. En í honum eru allir fjarsjóðir spekinnar og þekkingarinnar fólknir. Þetta segi ég til þess að engin blekki ykkur með fagur Ég verð hjá ykkur í andanum, þótt ég sé líkamla fjarlægur og horfi með þögnuði á góða skipan hjá ykkur og festu ykkar í trunni á krist. Hlutdeild í kristi lífi í honum. Þið hafi tekjóð á móti kristi, drottni Jésu, lifi því í honum, veri rótfest í honum og byggða á honum staðföst í trunni eins og ykkur hefur verið kent og auðug að hlakklátt semi. Gæti þess að láta engan hertaka ykkur með marklöysu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Í manninum Jésu býr öll fyllinguð dómsins og þið hafið auðla sluteld í fullkomnun hans sem er höfuð hverskins tignar og halds. Í honum eruðu umskorin þeirri umskorin sem ekki er með höndum gerð. Með umskorin Krists Voruð þið afklætt hinum sinduga líkama, greftruð með Kristi í skýrninni og uppvakin til lífsmjöð honum fyrir trúna á mákvöðus sem vakti hann frá döðum. Þið voru döð sökum ábrótekkar og umskurnarleysis, en Gvöð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrir gaf okkur öll ábrótinn. Hann afmáði skuldabréfi sem þjakað okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin og leiddi þau fram opemberlega til háðungar þegar hann fór sína ségur för í kristi. Enginn skildi því dæmekur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tólkomur eða kvildardaga. Slíkt er aðeins skuggi þess sem kom átti. Veruleikinn er kristur... Látið þá ekki taka af ykkur nossið sem stæra sig af auðmygt sinni og engladýrkun og státa af sínum sínum. Þeir hrókast upp af engu í sjálfseggju í staðis að halda sér við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkaman og tengir hann saman með taugum og böndum svo hann vex eins og guðuð vill. Fyrst þið dóu með Kristi og eru lausundan valdi heimsvættanna, Hvers vegna hagið þið ykkur þá eins og þið lyfðuð lífið þessa heims og láti leggja fyrir ykkur bóð eins og þessi? Snert ekki, bragðað ekki, takt ekki á. Allt nún þetta þó eigðast við nótkun, mannabóðorð og mannasetningar. Þó hefur þetta að sönnu orð á sem speki slík sjálfvalinn dyrkun og auðmýking og harneskjafi líkamann. En gildi hefur það ekkert, fullna er aðins eigin kvötum. Þriðji kafli hinn gamli og nýi maður. Fyrst þið því eruð uppvakin með Kristi, þá keppist eftir því sem er hitt evra, þar sem Kristur situr við hægri hann Guðs. Hugsið um það sem er hitt evra, en ekki um það sem á jörðinni er. Því að þið eru dáin og líf ykkar er fólkið með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er líf ykkar, opemberast, þá munu þið og ásamt honum opemberast í dýrð. Deyðið því hefði jarðbundna í færhengar, hórdóm, sörleifnað, losta, vondafísn og ágirnd, sem ekki er annað en skurgoðadyrkun. Af þessu kemur reyði guðs yfir þá sem hlýð ekki. Með að þeirra voruð einnig þið áður þegar þið livðuð í þessum syndum. En nú skuluð þið segja skilið við allt þetta, reyði, bræði, vonsku, lastmæli, svífirðilegt orðbræð. Ljúið ekki hvert að öru því þið hefði afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinum nýja sem Guð er að skapa að nýju í sinni mynd til að þið fáið gjörþekkt hann. Þar er korki grískur maður nýja gýðingur, umskorinni og umskorin, útlendingur, skíti þrællni frjálsmaður, þar er kristur allt og í öllum. Íklæðist því eins og guðs útvalinn, heilög og elsku börn, hjartagróunni meðungun, góðvild, auðmigt, hóvarð og langlindi. Umberið hvert annað og fyrirgefð hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottin hefur fyrirgefð ykkur, svo skulu þið og gera. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem bindur allt saman og fullkomnar allt. Láttið frið Krists ríkja í hjörtum ykkar þegar Guð kallar ykkur til að lifa saman í friði sem limi einum líkama, verið þakklátt. Láttið orð Krists búa með ykkur í allir sinni öðurlegð og speki, fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lofi hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið að gerir, gerir það allt í nafni drottins Jesúu og þakkið Guði föður með hjálp hans. Nýtt samfélag Konur verið undirgefnar eiginmönnum ykkar eins og sómir þeim er drottni heyra til. Karlar elskið eigin konur og verið ekki beskir við þær. Börn verið hlýðinn fóröldrum ykkar í öllu því það er drottni þóknanlegt. Feður verið ekki höstugir við börn ykkar, það gerir þau ístöðulaus. Þrælar, verði öllu hlýðinir jarneskum húsbandum ykkar, ekki með augna þjónumstu eins og þeir eru mönnum vilja þóknast, heldur af innlægni hjartans, af lotningu fyrir drottni. Hvað sem þið gerið, þá gerið það af heilum huga eins og drottin ætti hlutin ekki menn. Þið vitið og sjálfur að drottin mun veit ykkur arðleifðina að launum enda þjónið þið drottni Kristi. Sá sem rangt gerið skal fá það endurgóldi sem hann gerði rangt og þar er ekki farið í álit Fjóruði kapli Þið sem eigi þræla veitir þeim það sem rétt er og sanngjart og veitir að einni þið eigi dróttin á himni. Fyrir mæli Verið stöðug í bæninni vakið og byðið með þakkargjörð. Byðið jafnan fyrir mér að Guð opnu mér dyr fyrir orðið og ég geti bóða lindartóm krists hans vegna er ég nú í böndum. Byðjið að ég megi byrta hann eins og mér ber að tala. Umgangist þá viturlega sem fyrir utan eru og notið hverja stund. Máleikar sé ætið ljúflegt en salti kryddað til þess að þið vitið hvernig þið eigið að svara hverja manni. Hverðjur Tíkíkus, minn elskaði bróðir og trúi aðstofarmadur og samverkamadur í þjónustu drottins, mun láta ykkur vita allt um mína hagi. Ég sendi hann til ykkar gagger til þess að þið fáið að vita hvernig minn líður og til þess að hann uppörf ykkur. Með honum fer Ónesímus, minn trúi og elskaði bróðir, sem er einn úr ykkar hópi. Þeir muni láti ykkur vita allt sem hér gerist. Ari Starkus, sambandingi minn, byrðu helsikur, svo og Markus, frændi Barnabasar, sem þið hafið fengið orðum. Ef hann kemur til ykkar, þá takið vel á móti honum. Enn fremmur byður Jésús að viðun efni Jústus að helsi ykkur. Þeir eru nú sem stendur einu umskorðnu samverkamenn mínir í þjónustu við Guðs og hafa þeir verið mér styrkur. Enni byður epafrasa helsi ykkur, sem er einn úr ykkar hópi. Hann er þjónkrists Jésu og bersti jafnan fyrir ykkur í bænum sínum til þess að þið megi standa stöðug, fullkomin og fullvis í öllu því sem Guð vill. Þann vittnispur gefi honum að hann leggur mikið ási fyrir ykkur og þau sem eru í Laodikeu og hér Þá byður hann Lukasa heils ykkur, læknirinn elskaði og demas. Berið hverju söpnuðunum í Laodikeu, einning nýmfu og söpnuðunum sem kemur saman í húsi hennar. Þegar búið er að lesa þetta bref upp hjá ykkur, það láti líka lesa það í söpnuði Laodikeu manna. Lesið og brefið frá Laodikeu. Segið arkipussi, gættu þjónustunnar sem brottin fólðir og rækta hana vel. Hverjann er skrifuð með minni Páls eigin hendi, minnist fjötra minna, náð sem eður